Аліна йде в ранішньою львівською літньою вулицею. Сонце ще не надто високо, щоб зуміти зіпсути зі своєю приятелькою, спекою настрій, просто гріє. Уже серпень. Чомусь літо завжди так проходить стрімко, чвалаючи босими ногами теплими калабаньками, струменіючи з неба скажено палаючим сонцем, підморгуючи хитро вишніми черешнями, чорноокою смородиною, червонобукою полуницею, соницею, порічкою, малиною. Тоді приходить сливопад. Абрикосові, неперевершені запахи кавуна та дині, на те воно і літо, щоби бути ось таким пекуче нестримним, нестерпним, щоб згодом взимку снитися, ніжно й терпко, як оті перші яблука зеленушки, які так настирливо обривають діти, не даючи їм змоги дочекатися осені. І коли взимку ти п'єш липово-шепшиновий чай зі смородиним варенням, чи малиновим, чи абрикосовим, чи ожиновим, ням-ням, то ти, направду, п'єш літо, щедре і багате. Якийось так байливо залишило по собі знімку, таку смачну, правдиволітню пам'ять. Аліна йшла таким ще свіжим стрійським парком і думала, думала, думала. Сьогодні вранці при вході на стадіон її чекав Юрко. У голові закалатали дзвоники. Він звично потис її руку і промовив дуже серйозно, майже пафосно. «Сервус, Аліно! Я згідний! Коли?» Двері Мартиного помешкання звично відчиняє пані Агнеса, яка аж світиться від радості Вона ніжно пригортає до себе Аліну й шепоче Спасибі, дитинко, за Марту Завдяки тобі вона вернула до життя Байдуже, що ти їй вчора сказала Головне, знайшла потрібні слова Дякую, серденька Аліна відчуває, що її щоки стають вологими від дотику до обличчя щасливої матері Весь простір у квартирі заполонює музика Музика Мендельсона Улюбленого композитора Марти те, що спочатку вона сприйняла за радіопередачу, брехонець із кухні, виявляється вправним, віртуозним гранням Мартушенці. Марта знову грає, чарівно, впевнено, спадають звуки легким водоспадом на тіло, і воно аж терпне від тої сили. На серце і те, що мливо тріпоче в грудях, мов піймана пташка, яка знає, що навіть якщо не вирветься стенет на волю, не перестане нею оснити. На душу чаром мелодії, що запевняє, кожен має крила, крила надії, віри, любові. І ті крила в найважчі моменти життя рятують тебе, виносячи на собі навіть із самого пекла. Тільки мусиш вірити, чекати і вірити насамперед у себе і в любов. Вони так стоять кілька хвилин, тепло обіймаючи одна одну. Зболена душа матері, яка мало не втратила найдорожче у своєму житті, і молода дівчина з девакуватим зеленим волоссям, ладна за своє кохання битися до останнього. Аліна розуміє, Марта згодна, коло замкнулося. Мам, приготуй нам щось смачненьке, будь ласка. Просить Марта Так-так, дівчатка, а вже ж розмовляйте Не стану заважати Заметушилася пані Агнеса Завтра, Аліно Добре, хай буде завтра А як бути з мамою? Вона мене до тебе на всю ніч не пустить Ні за що Не журись, Марто, я чай принесу Заспокійливий, класна штукенця Заварить Петро його пані Агнесі і Вона проспить міцним сном до ранку Ти знаєш, Алінко, мені сьогодні нічого не снилося Я просто спала Отак ніби моя душа зависла під стелею кімнати Сумно оглядає її і до ранку висить над своїм тілом. «Що це? Гротеск?» «Це ти колись Коеліо перечиталася. Ось такий вижається. А може душа стереже тіло?» «Боїться, сердешна, щоб ти знову якоїсь дурниці не втнула?» – іронічно зауважила Аліна. «Жартуєш? ж, Так от знай, навіть якщо з нашого задуму нічого не вийде, я все одно буду жити. Досить удавати із себе мученицю. Тим більше, що у мене є ви і «Музика». Можливо, за руку водять кохання та божевілля, але рятує його час Старий, немічний час Час? – перепитує Аліна і пригадує своє химерне видиво. Так, час! Невже ти не чула притчу про час і кохання? Аліна заперечно хитає головою Ти ба, не всі ще казки зібрала, тоді слухай, додаток до колекції Посеред океану на одному розкішному острові мешкали людські цінності Добрі й погані, лихі й прекрасні Та трапилося горе Несподівано Острів почав затоплюватися водою Усі цінності, сівши на свої кораблі, повтікали геть із небезпечного Острова Залишилася тільки Любов Вона не могла залишити милої її серцю Острів Вона ж бо Любов Ну так, трішки божевільна Та коли Острів вже майже пішов під воду, то Любов вирішила нарешті, що мусить рятуватися Та ніхто з тих, хто пропливав мимо, не захотів взяти її до себе Багатство не мало місця на своєму кораблі через надмір скарбів на борту Сум був певен, що присутність Любові буде лише відволікати його від бажання постійно сумувати. Гордість через свою пиху не стала навіть слухати Любов. Радість так веселилася, що й не почула благань Любові. Відчай закрався у серце Любові. Невже це кінець? Вона сіла на краєчку суходолу, який ось, ось затопить вода, і гірко заридала. Аж раптом почула чийсь спокійний голос. «Поїхали зі мною, Любові, я врятую тебе». То був старий, сивочолий дідусь. Він довіз її до суші, до нової домівки. Любов красно подякувала старому Та коли дід відплив і був уже далеченько Згадала, що забула запитати ім'я рятівника «Хто був цей благородний старий? Ви не знаєте?» Запитала вона в знання, яке мешкало поруч Знання усміхнулося і відповіло «То був час любові, Тільки час насправді відає, якою важливою в житті є любов Гарна притча, Мартушко Знаю, що гарна Щоб зрозуміти себе, інколи не потрібні ні ліки, ні гроші А тільки час, старий добрий час У мене його тепер достатньо так і правда. Слухай, Мартусю, ти казала, що з Петром переговориш. Як він? Згідний? Марта усміхнулася. Він заради мене. Готовий у дітка лисиво повірити, горе гори дригом перевернути. Петро не зрадить. Але хто знає, чи у все те повірить.